іти зізнаватися, тоді це різко погіршить долю його родини і не покращить долі потерпілих. Тут невідомо, як бути. Анна Гавальда описує як чужий, так і власний досвід дружини і мами. А в інтернеті прочитала, що вона також розлучена, як і Анні Ерно, як і я, чоловіки не витримують жінок-письменниць, як дружин, або навпаки. Але це так, у дужках. Якщо взяти довільну вибірку з 12 моїх оповідань, то самотніх жінок там буде значно більше, ніж у 12 оповіданнях Анни Гавальди, де майже всі одружені. У її 12 оповіданнях різні грошові одиниці – то франки, то євро, що дозволяє з певною точністю визначити час дії. У мене так само і радянські карбованці, і купони, і гривні. На долю України випало значно більше соціальних випробувань, ніж Франції. Хто сперечається? Але жодна людська доля не є залежною лише від майнового статусу. Хто наполягає на беззаперечному пріоритеті соціальних передумов, нехай пише газетні матеріали, а не оповідання. А ось маленький шедевр Анни Гавальди. Оповідання ішли роки. Цей текст дуже різниця від моїх. Тут нема ні ефектного початку, ні ефектного закінчення. Тут взагалі нічого нема, крім почуттів. Хлопець дуже кохав дівчину, яка його покинула. Він дуже тяжко пережив розрив. Та згодом зустрів милу жінку, одружився, Має трьох дітей. Але весь час згадує ту. Вже без болю. І от вона телефонує йому. Вона смертельно хвора. Вони бачаться в осінньому парку, мабуть, в останнє. Після нетривалої розмови вона йде, і просить його не обертатися. Він і не обернеться, щоб вона не побачила його заплаканих очей. І все. У цьому простому сюжеті весь щем французьких кінофільмів, увесь шарм усіх шербургських парасольок, від яких бодай раз плакав кожен. але навіщо я роблю цей огляд новел популярної письменниці? Аби сказати, що мої, якщо не кращі, то принаймні не гірші, проте не мають і тисячної частки слави Анни Гавальди. Запитання «Навіщо?» в контексті творчості ніколи не має сенсу. Але можна поставити Інше питання – чому? І на нього я цілком можу дати відповідь. До цього тексту, який я зараз пишу, а ви читаєте, мене спонукало оповідання «Епілог» «Остання з добірки Анни Гавальди». Молода жінка, дружина і мати, яка пише короткі оповідання – вперше вирішує відіслати їх видавцеві. Чоловік іронізує з приводу літературних уподобань своєї дружини. Але ось її запрошують на паризький Лівий берег, де розташовані найвідоміше видавництво Франції. Молода жінка натхненно і нервово готується до зустрічі з видавцем навіть купує божевільно дорогу білизну, хоч інтимної ситуації не передбачається. Однак на зустріч зі справжнім чоловіком, яким є видавець, жінка, яка шанується, не може йти у штопаних трусиках і у старому лівчику, адже це зустріч із долею. Тим паче, що доля у французькій мові – чоловічого роду. З'ясовується, що друкувати текстів Анни Гавальди престижне видавництво поки що не планує. Її запросили, аби порадити продовжувати писати. У молодої жінки шок, у неї стрес. Їй відмовили ноги. Вона не може вийти з кабінету видавця. Її виставляють до приймання разом із кріслом, де вона сидить до кінця робочого дня. А потім так само разом із кріслом виносять на вулицю.